É. Vamos lá, só, só, só fechando. Da Marvel teve o. Vou fazer uma. Essas... Vão falando que eu tô fazendo aqui a pau. Isso. Teve a Tora, teve o. O, o, o Capretão América. Torveco. Traveco, Traveco Jackard. Teve. Teve o. Homem de Ferro Superior. Homem de Ferro a iPhone. É. Teve. Caralho, aquela armadura tão ridícula. Enfim. O podcast do Bailo dos Enxutos Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje Com um coro maior do que o habitual Com os nossos amigos Super Eu sou o Super Dadao Joker Notícias da Semana Eu Nuco, o nosso droguinha Dorgas o, o estagiário Luke Luke Resolveu surgir dos mortos Tuts, tuts, tuts, querem um ver E pasmem ele A máquina, o mito, King, King está entre nós. Eu entendi o que você falou, King saiu baixo, nossos ouvintes também não entenderam, mas eu não importa. Eu acho que estamos a situação se do Senhor dos Anéis. Ah, entendi. Entendi, eu não gosto do Senhor dos Anéis. Então, meus queridos ouvintes... Acontece o seguinte, tivemos uma semana tripulada, que na verdade não foi essa semana que passada aqui. Que passou agora, foi a semana anterior, que na verdade se bobear nem vai ser anterior, porque já que a gente vai falar de notícias, então a gente vai falar de, de, de Tortraveco, vai falar de, de iPhone de ferro, vai falar, enfim, vai falar o de um bom, monte de porca. Pode... Então um podcast com notícias do cotidiano com acontecimentos correnteiros do no nosso podcast. Exatamente. Um podcast falando de notícias de uma semana atrás, na melhor das hipóteses. E, e enquanto a gente fala, outras notícias aparecem no rodapé do seu podcast. Exatamente. Então, sem mais delongas, segue o baile. coisa, assim, que teve mais picuinha, que teve mais mimimi essa semana, e teve mimimi, hein? Foram as mudanças dos personagens, em alguns personagens da Marvel, mais notoriamente, as Fingadores. Sou preto, deixa eu falar do preto. Tá bom, senhores, calma, calma, calma, calma, T toma outra droga aí. E, enfim, a primeira coisa que fizeram foi o Thor Mulher. Cortaram o peru do Thor, que O que é isso? O que, que aconteceu? Por que, que o Thor vai ser mulher? Um Thor eunuco. <risos> isso não é uma coisa boa. O que diabos está acontecendo? Alguém pode explicar? Ah, O oh. King tá aí, por favor King. Ah, tá ouvindo? Sim. Ah, tá ouvindo. pode falar, ah, mano. Carem a, a boca. Bom, na verdade, né, nessa nova iniciativa aí, bem dois anos no Marvin né? Acho que a Marvel não tava satisfeita, decidiu ganhar chamar mais atenção ainda para os seus personagens. Aí nessa leva decidiram aí fazer a Thor. Ou seja, né, apesar de aquele muito especulado, que seria o próprio Thor que seria sido virado o um Nanuco, na verdade é uma personagem nova, feminina, que vai assumir o nome de Thor. Então o Thor, o Fakita, aquele tradicional, vai fazer alguma porcaria aí, vai perder o direito de usar lá o reunião e é eu... Uma mulher de identidade ainda não foi revelada vai se mostrar digna e vai poder um martelo de Thor e assumir esse título. Bom, a especulação é que ela seria alguém conhecido, né? Poderia ser a ex-mulher nova doutora, a Jane Foster, ou alguma outra peguete dele aí, mas nenhuma novidade ainda. Novidade nova nesse momento. Não diria uma novidade atual nesse momento agora. Eu ouvi gente falando Que poderia ser a Capitã Mar Marvel Mas acho bem difícil né cara Que eles estão tentando empurrar a Capitão Marvel Como Capitã Marvel O personagem já tem um bom tempo Não, hum, acho, que não acho que iam transformar ela no Thor Eu aposto na Valkyria Boa Poxa, Mas é, é loira Não poderia ser a Miss Marvel Mas a Miss Marvel hum. agora é a Capitã Maria ah. Gadu Porra Só que eu acabei de falar desgraçado Ah tá, tá. Então É tá O Jason Aaron chegou a dar uma dica aí, em alguma dessas entrevistas que ele falou, poderia ser alguma personagem que apareceu já na minha salva do. Realmente agora eu não passar a cabeça assim, ninguém devista, e a gente salva a James Posta mesmo, talvez. Ou um agente agora com a Shield que apareceu lá também, a tal da agente Solomon. Esse último arco aqui. Aqui ele filme. tá pegando? É, exatamente. Só que ela Caramba, não Não podia ser uma outra irmã do Thor porque Pelo que eu sei, a Angela agora é irmã dele, né? Não, porque a Angela vai aparecer como uma personagem própria nos novos jogadores A Angela tá até do lado dele, na porra do posto, né? Ah, ela! Isso não, não é dela Pessoal, tem as netas... Tem as netas do Thor também, né? Que apareceu na mensal As netas é, do futuro né? Tem, tem duas a... dores e uma ruiva Agora o nome dela é que é complicado eu não sei, tipo... Ah sim, mas, mas essas netas Elas são do futuro é. Desde quando eu só tenho alguma coisa de empecilho Na Marvel Cara, não sei, até agora não apareceu nem um filho Apesar que, né Cara, só nos X-Men você tem os três futuros alternativos Você tem a Rachel né? Aquela ruivinha Você tem o Cable, você tem o Bishop tem sei lá quantas pessoas dizem que são futuros alternativos que nem são mais alternativos. É, orais. e agora também tem passado alternativo, né? Você tem os X-Men originais. Nossa, passado alternativo, caralho. E nem Irmandade, disso. né? Que é só nova Irmandade do futuro que tá no prefeito. Cara, cara, o recurso que eles usaram pra Irmandade aparecer em toda edição foi ridículo. Ah, vamos mandar uma cartinha pra nós mesmos, se der errado, a gente faz de novo. É, exatamente. toda edição Eu é uma cartinha. É horrível! E tipo uma cartinha por baixo da porta que ele passa. Ah, eu não quero falar nisso. Para, com isso, o que acontece com o Thor? Ah, o Thor. Eu também que eu, eu li nessa, revista, nessa, entrevista do Aaron, né? Ele vai, vai continuar sendo Thor, o príncipe de Asgard, vai manter o mesmo Disney+, aí ele vai usar lá o tal do Machado, que quando ele era jovem, que o nome, Ah, já, já Javelin, já já alguma coisa assim. É. Já já Binks, o nome do machado. Então, aí chabelo. ele vai usar É, só porcaria esse machado. Hein? E ele seria uma amálgama do Thor do passado com o Thor do futuro, meio que como ser uma transição mesmo né? do Thor pro Thor velhaco da mensal dele. Né? Isso segundo o próprio Aron na entrevista. Eu aqui, vi né? um artwork desse novo Thor, ele já tá com o um braço mecânico e com o um machado na mão. Eu acho que uma das razões dele perder o Mijon Lee é que ele vai perder o braço também. Então, será que esse Thor que apareceu, não é o Thor do presente? Vamos supor, ele fez alguma merda enorme, perdeu o braço, ficou caolho, e por causa disso ele não pode mais ficar pegar o Marcelo. Não, mas ele não tá caolho. Não sei quem... Não, ele não tá caolho e... Então, aí que tá, eu tava vendo lá os comentários e o.. Então, eu tava vendo lá os comentários do PDE, se eu não me engano, acho que foi o Revet, que comentou... Não sei como ele viu, né? Se viu, tem uma puta de uma visão Mas ele falou que, tipo, tá pra ver que tem um olho mais branco que o outro Você cê, cê, cê, lá, cê, cê, tá, tá se baseando, peraí, peraí, peraí, Luque, Luque tá se baseando nos comentários do BD, do BDE, é isso mesmo? É, é tinha seu ser o estagiário é, é xarope da cabeça? Você é a toa que cheira cola? Não, cara, é assim, não tem nenhuma menção, <risos> não tem nenhuma menção, ele tá cego E foi dito que ele não é mais digno de segurar o Mjolnir, não tem nada a ver com o fato de evitar seu braço. Cara, ele deve ser um bosta, porque ele, per ele perdeu a dignidade Sim. de segurar o Mjolnir e perdeu a dignidade de segurar o próprio braço, né? Aham... E, é, e Niro, agora que uma loira gostosa tá segurando o martelo deles? Cara, não sei. Se ele tivesse transformado numa mulher ou num sapo Eu acho que ia ser mais legal, como já aconteceu antes Mas... Enfim vai... Cara, o, o Thor vai virar um porradeiro genérico agora Mas cara, o que, o que eles estão fazendo É, é mais é igual fizeram com, sei lá Com o Capitão América, entendeu? Só pegaram o uniforme dele e passaram pro outro cara é é, assim, é isso, Eu, vou, eu é. vou te falar o que fiz... Não, o, o, o, o Dada Uma coisa é ter a piranha lá que vai ser a Thor. Ok. Outra coisa é o que o personagem Thor mesmo, Thor ou Jinson, vai se tornar. Sabe o que, que o Thor vai virar? Lembra uma época que o, o pássaro trovejante, o Cable enfiou na cabeça que o pássaro trovejante ia passar a, a lutar com o machado? Vocês lembram disso? Caralho, Alex Fox. Puta que pariu. Cara, o Thor vai ser isso. Vai ser um cara o, Olha, e o Nuko, olha que coisa mais... Anos 90. O Thor vai ser um cara enorme, bombadão, com braço bionico e luta com machado, cara. Ele vai dar no X-Force. Muito massa velha, né, cara? É muito cara, massa velho. Ele vai. Ele vai fazer parte não, não é? dos é. ligadores secretos, só isso. Ah, ele podia fazer parte. Peraí, diferente. eu penso diferente. Eu penso. A minha visão, pelo menos, é. Uma das coisas que eu sempre gostei da DC, né? A antiga melhor editora de todas, é que tinha esse lance. De Passar o manco, sabe? E se você for ver, tinha herói que passava o manco isso aqui continuava vivo, até continuava nativa Então, eu tô realmente Com o Thor é, Traveco e com o Capitão Eu tô confiante Isso e faz que vai seguir, sabe? Vai ter uma troca de manco Agora sim. que eu tô, o Thor pede um curso Mas ele sai Cara, já uma cacetada de gente já foi o Tom Uma cacetada de gente já foi o Capitão América Esse, O Steve Rogers Sempre vai voltar a ser o Capitão América Tem jeito, quem já foi o Capitão América? O agente Sim. americano É isso que não me preocupa também Pera aí, ah. pera aí, pera aí. Para, para tudo Já que o, o Luke Luke levantou a bola King O que diabos vai acontecer O que diabos está acontecendo com o Capitão América? O que vai acontecer com o Capitão América? É, cara Ele vai virar preto Só isso. <risos> Bom, na verdade eu não sei exatamente o que, que vai ser. Que, tipo, na, é, é algo que é algo que está sendo desenvolvido agora, né? Com a nossa saga aí do pecado original, onde o próprio Mickey, né? Tipo o velho, o que o efeito lá no soro que ele tá passando. Aparentemente algo similar lá, lá que aconteceu com o no Steve Borges. Ele viu, lá aquela fase que ele viu. A menção dele lá na, na dimensão lá dele Que era o nome, cara. Dimensão Zola. Isso, algo aconteceu lá na Dimensão Isola que o Thor vai passar de parar de ter feito e o Steve Rogers vai envelhecer Isso tudo nessa saga aí, nessa tal da Aces que tá pra chegar Então o Thor vai ser indigno na saga, algo vai acontecer com, com o Steve Rogers ele vai ficar velho E aí não se sabe muito bem porquê, mas o Negão vai assumir lá o um... Eu dei uma lida Numas coisinhas que falaram sobre Não. isso Até o post que eu fiz Pelo que eu ouvi falar O Sam Wilson vai ser o mais assim Digno para ser o novo Capitão América Porque ele já trabalhou com o Steve Rogers Conhece todas as táticas do Steve Rogers E o Bucky fez merda Durante o, é o... É, o Pecado original né? Ele tá fazendo um monte de merda Quase matou uma porrada de gênio <risos> <de risos> Então agora ele não vai ficar de novo Sendo Capitão América E pelo que eu li, vai ser tipo Uma equipe Batman com o Capitão América Porque o Steve Rogers vai ser o velhaco estrategista O Sam Wilson vai ser o novo Capitão América O filho do Zola O tal do Ian Vai ser como se fosse um Robin que ele vai ser o um novo Nomad E aí o Bucky vai ser o um Adam Noturna é, Tá parecendo sim né? E até, não sei né, Nessas histórias no Marco Atual do Vingador que eles estão viajando para futuro, né? a Marvel tem essa ideia maravilhosa de estar mexendo com o tempo tem diversos Capitão América ao longo dos séculos aí você percebe nitidamente que a ideia é essa da Corporação Batman, você ter um, um Capitão América como um símbolo e aí cada um assumir o lugar dele, sempre com referência aos Steve Rogers falando do herói e tal, ideal mas sempre tem um cara lá Empunhando o escuro né, e aquela roupa bonderosa. A ideia acho que é essa mesmo, subir isso. Claro que, como o Super falou, né, o ódio não vai subir, vai voltar. É o Homem, igual o Homem-Aranha voltou, igual a Torra voltar. Mas eles tentam vender essa ideia de que é um símbolo, né, mais do que a pessoa em si. Principalmente com a presença dele garantida em mais dois filmes, né? No Vingadores 2 e no Capitão América 3, então ele vai voltar. aí A gente vai falar mais à frente aí, mas aquela imagem né, que eles mostram os personagens desse nova. desse novo retcon, você percebe antigamente que são personagens que tão, tem alguma coisa a ver com os filmes. Então você tem lá o, o Homem de Ferro, você tem, tem o Capitão América, tem os humanos, tem aquela rapaziada com a Estranho Estranha, que estão dizendo que é um É, aquele foco enchentante, né, a ideia é que realmente cada vez mais uma coisa da próxima Cara, mas eu acho legal o Capitão América ser é, o... o Pocão um né, o novo Capitão América, que, tipo, ele é a maior merda nos Estados Unidos, teve até um político reclamando, né, que acho que vai ser um herói negro, importante, sendo patriota, sabe, geralmente é, os personagens negros antigamente, né e a Marvel não tava nem aí começou a dar mais importância e isso é legal e agora ele ser, tipo o maior herói da Marvel, sabe isso é legal segundo é que ele vai quebrar os conceitos que não vai ser o primeiro negro a morrer na história, né <risos> ou não, vai saber Ou não. É, eles colocam ah, outro sabe? negro pra ele poder morrer é. provavelmente vai é. ser o Lucky Cage É, okay. ah, Eu entendi, o que que... Acha? Opa ah, lá, Não, eu entendi O que que esse diabo diz É, é Homem de Ferro Superior eu, Pelo que eu entendo, o Homem de Ferro Superior Já era aquele que tinha os, os Tremes, né? Cara, pelo que eu li, vai ser mais ou menos o seguinte O Steve Rogers vai dar uma de Bill Gates Ou Steve George, não, o Tony Stark vai dar uma de Bill Gates Ou até mesmo uma de... Steve Jobs. Ele e vai sim, ele simplesmente... vai começar a roubar as ideias da Não, ele vai comer, ele vai comer, é também isso, ele vai comercializar os streams. Tipo, todo mundo vai poder baixar os streams como se fosse aplicativo. Aí você vai lá, pega, puf, tinha um nanovírus que agora pode me fazer ficar forte, bonito e inteligente. Ele vai vender essa porra. É, e usar isso vai É mais É mais ou, ou menos como se ele fosse cumprir a ideia, né? É, vai é. ser <risos> tipo Jacqui. <risos> É a GQT Extremes é, e... Olha aqui, você vai ver, eu vou mostrar pra você O, o novo produto da GQT É um produto o produto Extremes Do OI Ferro Você vai comprar, você vai ficar uma beleza Vai ficar com a pele macia E o cabelo igual o meu É só você comprar com a Patrícia E com qualquer revendedora de O projeto Extremes É bom ou não é? É essa porra aí eu tava até lendo Em que o cara falou que, ó, não, ele não está sendo controlado mentalmente, não é o mandarim no corpo dele, é o Tony Stark mesmo. Só que é um Tony Stark é. que depois do, da série Axis vai sair mais filha da puta. A ideia é que ele se torne literalmente um homem de negócios e como todo bom homem de negócios, foda-se o mundo, eu quero ganhar dinheiro. Ele vai querer... É, é, vai... Vai virar, mais ou menos naquela história, assim, ele vai mais pro lado... Ele vai ser o vilão da próxima história, mais não ou menos assim. Não é vilão, Dada. Eu acho que ele vai ser um pouco mais ambíguo. Vamos tentar transformar ele tipo um... naquilo que o Lex Luthor é hoje em dia. Ele cara, vai, ele ser vai ser um virar o um normal, que... ó. É, ele vai fazer né? aquilo que ele acha que é certo e foda-se quem acha que é errado. Mesmo que isso signifique ficar com os amigos dele. E ele um vai virar pra fazer isso? É. Só que ele não vai ser vilão do tipo... Prensa, não, ele vai ser eu mais ou errado. menos aquele vilão. Ele vai ser mais ou menos aquele vilão do, da Guerra Civil, né? Ele é um vilão, mas ele não é o. Ele, ele é o um vilão da história, mas ele defende o ponto de vista dele. Bom, ele é um vilão por causa disso, só isso. Eu entende? acho que ele não vai ser nem isso. Eu acho que ele vai ser um pouco mais duradouro dentro da história. Ele vai ser um personagem pra servir como contraponto. Ele vai ser aquele cara que fala que tá todo mundo errado, que fala que o jeito dele é o melhor. Ele vai ser mais ou menos como é. Ele mas... Mais ou menos como ele foi na Guerra Civil, cara Não, na Guerra Civil ele vestiu a carapuça de vilão mesmo Na Guerra Civil colocaram ele contra os heróis principais Nessa saga ele não vai estar contra Ele vai estar simplesmente fazendo algo que as pessoas acham que é errado Mas ele não vai estar contra, não vai ter porrada ali entre eles Vai ter só debate, é. tipo, ah, Tony, você tá fazendo isso errado. É Foda-se, o problema é de vocês É, eu, só complementando aí, uma coisa que você mencionou, é que vai mudar, né, agora para ser Francisco, vai ficar mais bom, vai, vai rolar um estresse, tá com o demorador, né, com o Macbeth lá. E a ideia é justamente essa mesma, não à toa, né, o cara que tá assumindo o título é o Tom Taylor, né, então ele escreve lá o um Injustice e se derra dois lá pra descer, justamente onde você tem os heróis mais <coughs> quando a foca, né. Uma Marvel que pincelou o cara a já tem uma certa experiência com sucesso, né? Tanto Terra 2 um dia são duas revistas que realmente dá para descer apesar de ser uma realidade alternativa ou muito alternativa, são boas. Mas a ideia do cara é diferente o quê? Escrever os personagens clássicos, os heróis, atuando mais como vilão. Você tem esse premio lá, o quebrador de pescoço, quebra o teclador de pescoço, não. Parte a galera ao meio, né? E, incinerador e, e, Superman Incinerador, Tarte Almeida o Superman lá é Terry 1 é, é ditador, né, tem Superman ditador E aí ele vai agora atuar como O um, um, um, um Tony Stark E é nessa linha mesmo, cara o, Ele tava o Tal, era uma reportagem dele Que ele fez lá com um, um Jornal australiano, que agora não lembro o nome E ele mencionava justamente isso ó, O Tony Stark, ele vai fazer as coisas Do jeito que ele pensa que tem que ser feito e né, extrapolando um pouco a questão do ego né? então ele vai pegar aqueles pontos mais dúbios da personalidade né, do Tony Stark e vai exacerbar um pouco para que você tenha um superior aí, um superior homem de guerra aparentemente na boa cara. é um superior aqui e mais light é que... ele vai ficar mais ou menos do tipo ah eu sou o cara mais inteligente do mundo mesmo então o problema é de vocês agora O que é engraçado, né? No... não houve uma onda de mimimi em cima disso, né? Diferentemente do Thor, tá lá na revista e todo mundo tava apoiando e tal. Agora o... o Homem de Ferro, pra você ver, né? O personagem teve um impacto importante no cinema, mas... King, mas aí... a... ah, ele vai É o superior Homem de Ferro, né? É. É. Sabe foda? por quê, King? Eu acho que as pessoas já estão acostumadas a ver o Homem de Ferro na posição do anti-herói. Porque não foi nem só pela Guerra Civil. É a questão da própria essência do personagem O cara é um comerciante de armas O cara é um bilionário Que fez a fortuna dele vendendo armamento Ele veste um dos maiores armamentos do mundo Não dá pra você aceitar Que esse cara seja 100% bom Ele é um filho da puta A essência dele é essa Então você colocar uma saga Ou uma trama Em que você explore esse lado dele Filho da puta Mas sem aquele negócio de Ah não, ele está sendo controlado mentalmente Ah não, ele está virando o vilão As pessoas não reclamam tanto, é diferente, por exemplo, do Akin, porque o Homem-Aranha era um herói e estava sendo controlado pela mente de um vilão. Esse cara não, esse cara só é alguém que resolveu ser um pouco mais filho da puta na vida. Todo mundo tem uma fase dessas. O Luke-Luke e... Luke ia dizer... <risos> peraí, peraí. O Luke-Luke ia dizer que. quê? <risos> então, você sabe que isso vai contra o que o Warren Ellis escreveu até o último escritor, né? O Homem de Ferro escreveu. Agora esqueci o nome dele Que o Homem de Ferro, tipo, estava com tudo que é força, né Pra os games não ser vendidos, comercializados, né Aí você vê que vai um pouco contra-mão do que eles estavam fazendo Aí isso daí vai ser explicado no Axis Alguma coisa vai acontecer nessa série que todo mundo vai ficar completamente diferente Aí você vai ter o Capitão Preto, você vai ter o Thor Traveco E você vai ter o Homem de Ferro, filha da puta Alguma coisa realmente vai acontecer que eles tão vendendo a ideia daquela história de mais uma vez você misturar os heróis com vilões, vilões com os heróis. Tem um papo aí que eu não ligo muito bem, que até o Carnificino, com a porcaria daquele personagem, vai ter alguma coisa ali em Nova York que ele vai ficar bandiado pro lado dos bonzinhos. Realmente é... é triste. Vai ser uma guerra civil, só que entre mutantes e heróis. O que vocês acham daquela história que estava rolando, uh, já que a gente tocou nesse assunto envolvendo os mutantes? O que vocês acham daquele mimimi que estava tendo umas duas semanas atrás a respeito do, da Marvel supostamente estar querendo tão, apagar os mutantes da cronologia? Que, o que aconteceria depois de Axis? Eu Lembra que sou, vocês devem isso, visto? Eu não lembro se eu fiz um post sobre isso ou não, se não me engano fiz. Uh, dizendo que nesse Axis o, o Ciclop ia despiroucar de vez. Eu iau... ouvi isso ia... também. Então, não, iau... Iau... É... Vida, é... coisa é... Iam aproveitar a morte do Wolverine também. E assim, vai ia... Ah, vai morrer. Ah, vai morrer. Não, iam isso. acabar com os mutantes. Não ia ter mais mutante. Alguns personagens iam ser remodelados como inumanos, e é isso por causa daquela suposto... suposta picuinha entre a Disney e a Fox. Eu acho que eu... o que vai acontecer é o seguinte... Os personagens vão ficar tipo no escanteio... Vão continuar sendo mutantes... Mas como a Marvel sofre de Alzheimer... É só esquecerem isso... <risos> tipo... Ninguém vai tocar no assunto... Ninguém vai mais falar de gene mutante... Ninguém mais vai falar de irmandade dos mutantes... Vai ter só... Aqueles personagens tipo a Fitzgerald Scarlet... Que faz parte dos Vingadores... E se ninguém falar que ela é mutante... Você nem lembra que ela é... Os X-Men provavelmente vão deixar de ser X alguma coisa... Vai virar Instituto Xavier, Instituto Jim Grey, Ou seja, eles vão tirar qualquer menção da palavra mutante dos personagens. Mais ou menos o que eles estão fazendo com o Quarteto Fantástico. Eu acho que os personagens vão continuar a existir dentro do universo da Marvel. Mas não vai ter mais aquela gruta do Quarteto Fantástico. Vai ter a Red Richards, vai ter o Tocha Humana, mas não vai ter o Quarteto. Não, eu vou explicar um pouquinho. Eu posso estar falando uma besteira do no mundo aqui. Mas eu acredito que eles vão manter os nomes, porque estão ligados à história da, da Marvel. Então, eu acho muito difícil eles chegarem e acabarem com os X-Men, acabarem com o Quarteto Fantástico. Agora, não, nada impede que eles não estarem na... a ênfase que davam antes. Quer dizer, o Quarteto até hoje em dia não se dá muito, mas os X-Men, até há pouco tempo atrás, o X-Men era o carro-chefe, vendia mais do que um os X-Men. Então, se você olhar hoje, eu acho que hoje é um reflexo do que vai vir a acontecer. Como os X-Men tem o direito de cineapográfico fora da porta, eles vão tocar os personagens que eles têm de direito de Então vai ser o quê? como vocês devem ver aí, né? Capitão América, os Vingadores, talvez os Inumanos vai lançar um time dele, o Doutor Estranho, parece que vai ter um destaque. E os X-Men vão continuar existindo, mas vai ser aquele universo separado, como sempre foi, com menos destaque não vai ficar vendo toda hora alguma saga nova alguma coisa assim além do mais, bem ou mal por mais que você goste ou não das histórias do Zack Smith ou do I ele não vai, não vai, não vai não desperdiçar isso daí. Eu, não, eu acredito que não vai mudar acabar eu acho que vai acontecer é só direcionar né, os esforços dele de marketing, esforços criativos para aqueles personagens que eles têm direito vão desviar a atenção é, Ah, eu vou Deixa falar, falar. Vou falar uma coisa pra vocês. O Wolverine vai morrer e provavelmente ele deve ficar pelo menos um aninho aí, amor. É... Das últimas vezes que ele morreu, pelo menos, ele ficou isso. Aquela vez que ele morreu, antes de voltar como Cavaleiro do Apocalipse, foi mais ou menos um ano, né, Nuno? Foi um ano, um ano e meio, assim. Foi até na época que voltou ele, voltou o Ciclope, o Ciclope também voltou. Não, o Ciclope morreu naquela fase como Apocalipse. Sim. Aí voltou ele e morreu o Ciclope. Isso, ele ficou mais ou menos um ano. Vamos dizer que o... O Wolverine fica aí um ano, um ano e meio desaparecido Cara, isso tira 70% da, da, da razão de ter títulos mutantes assim, Porque ele aparece em tudo Ah, cara, mas tu olha lá Já tem uma solicitação, não sei, de outubro ou novembro Já tem é, Wolverine Legacy, o legado do Wolverine ah, e, mas Cara, não... eles vão explorar isso até desistir Sim, é, não, isso é verdade, vão explorar Mas não é o Wolverine, né, são... Cara, vai... as edições dos personagens pô... que tem alguma coisa relacionada com ele, a gente sabe, mística, um... ah, de repente de... sabe, mística vocês se lembram quando, quando o Batman morreu? Foi a morte do Batman, depois teve a Batalha pelo Capuz. Aí teve <risos> o retorno de Bruce Wayne, a busca, aí teve a busca pelo Música que mostrava o retorno de Bruce Wayne e pra cada revista tinha as conse... a consequência do retorno de Bruce Wayne. Porra, cara. Mas... Mas... Eu, assim, vendo, cara? Eu não ouvi muito não. Os caras se espremem, né cara? Até, até saiu o, o suco do negócio. Todo time vai X-Men, a partir de agora, ou vai, vai ser alguma coisa falando do pessoal remoendo a morte dele, ou alguma coisa trilhando a expectativa de como alguém vai ter de volta. O Noturno acabou de voltar, cara. o Noturno já sabe o caminho, né? Sair de lá, vem pra cá, por que, que não pode ir lá buscar o Noturno? Cara... É... E o conceito de como eles trouxeram o Noturno de volta foi foda, hein, cara? Cara, e o Noturno... Qual foi? Qual foi? É, ele fugiu do céu. É, ele literalmente fugiu do céu. Tipo, ele tava lá no céu, o Azazel apareceu no céu, matando todo mundo no céu teve umas, umas brigas no final das contas e falou ah, não quero mais ficar no céu, eu vou voltar espera aí, o, o cara era um espírito um, um, e simplesmente se materializou na terra, assim, sem corpo sem nada, não, ele finalmente passou pelo portal lá celestial e pronto, estou vivo só tem um pequeno problema insinuado nessa série que ele voltou a ficar vivo mas ele tá sem alma isso é algo bem recorrente na Marvel hoje em dia todo mundo permeava o capeta ah, foi a mesma Sim. coisa com... O Arqueiro Verde, né, quando ele ressuscitou e não tinha alma, ele teve que ir no paraíso buscar a alma dele. Pô. Sim, eu lembro disso, cara. <risos> a criatividade não falta, né, cara? Não, e assim, a, a, a alma dele tinha uma personalidade, ele sem a alma tinha uma outra personalidade, assim, daí as duas se juntaram e ele virou meio que o, o arqueiro real que se tornou depois. Cara, que, que viagem. Enfim. Bom, Com, com todo esse mimimi aí de... Ah, o capitão, o capitão América Preto vai ter as asas ainda, vocês viram, né? É, de acordo com a entrevista, vai compensar a falta do super soldado. Ele vai ser o Capitão que voa. Uhum. Um anjo com escudo. É. Enfim, cara, se ele, ele tentar jogar o escudo voando, ele não vai cair, velho. Não, não vai dar certo, gente. Ah! <risos> Ima Imagina, ele tá lá no alto, alguém atira nele e ele vai tentar definir, o. só que daí ele vai parar de bater asa e vai cair, pô. Ou seja, o mais novo ícone da América deixou de ser uma águia e vai virar um urubu. Puta que cara. <risos> Mussum aprova esse comentário. É... Bom, no final das contas tem esse, esse monte de mudança e apareceu aí uma imagem de uns... Futuros, supostos, novos Vingadores. Cadê? Assim, assim que eu achar a imagem... Aqui, achei. São os Avengers Now. Os Vingadores agora. Cara, que, que, que equipe escalafobética é essa? Velho? Cara, é o Jornal de Vingadores da Terra 2. Da Ela do Horá. Só pode. Isso aí tem uma cara de DC. É que pariu. E, né, velho? Ó, oh, <fí> tem o, o, cap o Capretão América. Tem o Iphone de ferro. Cara, pra que o Tony tô usando essa armadura? Enfim, até adora. Tem a Angela, cara. O que a Angela tá fazendo aí? Ela não tá com os Guardiões da Galáxia? Ela tá, teve... mano. Ela saiu, não sei o que aconteceu lá. Eu não sei, ela não tá nas últimas edições de Guardiões. Eu não tô, não. Tem o Capitão Buck. O Capitão Buck. Não, não é o Capitão Buck. Tem Black, o Capitão Black e Black. tem também o... Capitão Black e White. Tem o Capitão Black e White. <risos> Black, White and Red. E também tem o Soldado Invernal. Sabe o que eu acho que essa imagem é? Eu acho que alguém dentro da Marvel se cansou daquela piadinha velha das pessoas falando que o Capitão América e o Homem de Ferro eram da Liga da Justiça. Resolveram fazer Não. logo isso. Não, cara, olha só, vamos lá. Só você olhar aí. ó. De filme, tem a Tora, né? o, o Bucky, o Capitão e o iPhone de Ferro. Aí tem a, a Feiticeira Escarlagem. É, eu fiz esse só comentário. só de filme. <coughs> aí você tem ali... O homem formiga que vai ter filme ou não, não sei. O Doutor Death Estranho. Lock. Death Lock, que apareceu no Agent Software Shield e tá igualzinho Sim. o ator que fez a forma. É, exatamente. Né? Aí tem esse o, o, o, o Doutor Estranho, né? Essa imagem tem que ir lá propois, senão é caro ficar só depois. Não, e um um pequeno, do... o pequeno. Ô, King, deixa eu fazer uma pequena parte. É. Cara, deram uma caprichada no bigode do Doutor Estranho nesse desenho, hein, velho? <risos> tá, ele tá muito cara, ele é, tá muito ele tá muito sumso aviado aqui, saca? ele, ele tá xirrin xirion, literalmente cara, o, o Deathlock <risos> era negro, cara, eu achava que ele tinha assim, era uma pessoa carbonizada não, sabia. Não, no Agents of the Shield ele passou a ser negro, então eles pegaram o layout é, da é. série e transformaram num no novo Deathlock o uhum. Super, esse, esse Deathlock é, eu pensava que ele era o... carbonizado Esse é o Deathlock original, ele não era bem carbonizado, mas ele era um cara todo fudido. Esse aí é uma reinvenção do, do Deathlock. Ah, tá. Esse, pra não perder a piada, ele continua queimado. pô. pô. Ah! <risos> Enfim, <risos> então, aí... e tem o tal do Dante, que é um novo... Eu acho que esse Dante vai ser tipo assim, alguém pra ocupar o lugar do raio negro no Urzelo Mato. Ô, Eunuco, esse Dante aí... É aquele é, aquele inumano que não é inumano, não é? É, é o cara que é meio inumano apareceu agora na nova série dos inumanos. Isso. Eu acho que ele vai ocupar o lugar do raio negro, Eu acho que ele vai dar uns pegas na medusa. Pra, pra quem não sabe, os inumanos... Sei lá o que aconteceu, aquela névoa terrígena foi espalhada pela Terra. E, de novo. É, de novo, ah, e pessoas que têm genes inumanos estão manifestando poderes. Cara, isso... Que... Mas isso tem uma cara de. Cara, e o pior de tudo, é. ainda tá faltando nessa negócio dessa brincadeira dos inhumanos, o pior de todos os inumanos, que talvez o mais poderoso que existe, que é o tal do Tane. O filho do Tannis, do Thanos tá no espaço. E ele é inumano. Assim, cara, é... eu fico imaginando, né? Imagina. É... O... Cada um que tem um gene inumano, né? Imagine o cara ser mutante com um gene inumano, cara. cara... É Não, bom, sei lá, A mais massa que... velha é que isso são né, o homem. o super-homem com anel do Lanterna-V. Alguém já sabe como esses caras vão ser traduzidos? Porque tem os inumanos e eles, eles são chamados pela medusa de... U-Humans. Hum eles vão ser chamados de não-humanos aqui. Não-humanos? Eu, é... eu chamaria de desumanos. Não, desumanidade acaba tendo uma conotação muito ruimzinha para vender para criança. É verdade, não humanos, é... Mas só, peraí, Mandos duas observações, nus. rapidinho. Sim. É, o que aconteceu com o raio negro? Morreu. Tem uma sagradagem sim, morreu, não. que é igualzinha a essa, não é? Quem? Tem, acho que foi nos anos 80 que, sei lá, alguns alienígenas veio na Terra, fez alguma merda e todo mundo ah, ganhou Ah, foi poderes. invasão. Invasão. Os alienígenas jogaram uma, uma bomba que ativava genes latentes em humanos. É, por dos familianos. Aqueles alienígenas lá com o dentão da boca, com as tabarelas. por exemplo, o Maxwell Lord ganhou poderes de convencer as pessoas. Aí toda vez que ele fazia isso, o nariz dele sangrava. E foi ruim, foi praticamente isso. Respondendo aí só o rapidinho A Pia... pergunta lá do Raio Negro Ele não tá morto não, foi o contrário ele, ele tinha perdido os poderes, né No final lá da saga do Infinity Só que na menção lá dos Novos Vingadores No New Avengers é, O irmão dele conseguiu fazer com que ele voltasse A seus poderes lá O Mad Max, fez com que ele voltasse aos seus poderes E ele tá normalzinho, ativo Lá com Illuminati Ah, ele Os inumanos sabem que ele tá vivo? Não Vai então, a, a coisa queijo tá ruim Você vai ali. ver, ah. num já, ele tá cantando um karaokê japonês <risos> Ele prefere ficar com os amigos do que a na boladona dele yes, tipo, Mas, a, Ela tá... Não, peraí É complexo de ciclote Não, a, a Benduza, ela, ela tá fazendo da tribo coração Pra manter os inumanos unidos e ajudar os, os não humanos E o bonitão tá passeando lá com, com, com a trupe dele, é isso então? E o pior que a trupe tá toda com um cusinho na mão. O caralho, o Capitão América sabe. O caralho, o Capitão América tá atrás da gente. Nossa, o Capitão América tá atrás de mim. Eu, eu tenho o poder de teleportar ele pro outro lado do universo. Ah, cara. Cara, é a Marvel. Não, não peça coerência e cronologia na Marvel. Alzheimer, ele tinha que Alzheimer. Enfim. Não, fora que um ah. o Steve Rogers é, virou um, um velhinho, né? Um velhinho de bengala. Ah, então, é, não foi... Essa foi a razão. Isso que a gente tava discutindo. Essa foi a razão do Falcão ter virado o Capitão Ter virado, não, né? Do.. Vira, é, ele vai virar o Capitão América. King, uma pergunta. E o maior boataria do final dessa Original Sim? É verdade? Eu não sei se é, mas eu ouvi o, o pessoal falando isso no site gremo. Que o Nick Fury vai virar um novo VG? É, eu vi isso também. É, eu parei que... O atualmente tá na edição 6, na edição dessa semana, eu não sei que vai ser a semana, que eu vi. Dá a entender que sim. Porque é, ele aparece com os dois é, é, é, olhos e com uma armadura merda pra enfrentar todo mundo. Não, isso eu não cheguei, a... não cheguei a ver. Assim, na história atual, dá a entender, não tá nada certo porque, evidentemente, foi ele que nasceu o Vigil. Mas a função dele, né, assim. É similar ao de Rir, é como se ele fosse uma proteção oculta da Terra, um agente que protege a Terra, né, nesse método que eles fizeram agora, um que protege a Terra de todas as ameaças, de universo, ameaças do universo, as ameaças ocultas, então ele sozinho, com uma, um pistolão lá de umas balas de raios feitas com radiação gama, ou embelecidas lá com radiação gama, e ele protege o universo. E não, aí veio o um problema... Oi, Rapidinho, mas isso já não existia, aquele grupo chamado Espada, que tinha uma mulher de cabelo verde que é até namorado. Mas a Shurd não tem conhecimento disso Espera. O Shurd não tem nada dele. Não existe. Só que a Shord um, ainda existe, é público, né? Ela fica lá, um satélite, um moto da Terra e faz isso. Mas ele não. Ele, ele age como se fosse um agente, um agente secreto. É, é como se fosse uma Shield da Shield, só que é só ele sozinho. Ele é o James Bond e, de Cosmic. É, e ele usa todos os modelos de vida artificiais dele pra coordenar tudo sozinho ele ficava até numa base em Júpiter na última, original sim os Vingadores chegam lá pra enfrentar ele porque descobrem que ele tá vivo e que ele de certa forma tem a ver com a morte do Vigia e aparece ele na última página usando uma armadura meca, já velhaco, todo fudido pra enfrentar os Vingadores segurando numa mão um Trabuco tinha que ter um Trabuco, afinal de contas e na outra os dois olhos do Vigia É verdade que, eu, eu não sei se eu entendi certo, mas é verdade que o, que o Nick Fury matou aquele planeta vivo, o Ego? Não, é, não sabe se foi ele, mas alguém com uma arma similar a dele, com projetos similares ao dele. Arma e aí, que gente, mata deuses. deusa, onde já vi isso antes? É um tipo de arma que ele criou, que as balas são onde tem radiação gângua. Então essa arma matou né, essas criaturas todas, inclusive o no Planeta Vida. Então Ui. aparentemente é ele, mas só como a saga terminou e não tá nada escrito, pode ser que tenha mas... outra Bom, aquele, aquele Nick Fury que o Soldado de Invernal mata então é um MVA, né? Pelo É. é cara, aquilo tava muito óbvio, velho. Eu li aquilo e falei, é óbvio que não é o Nick Fury. Bom... É. Há algo mais a dizer desses zingadores? A única coisa que eu tenho que dizer é que exagera esse cabelo da Medusa, hein, cara? Eu é, acho que é o Joe Madureira que tá desenhando isso. Meu, ela tá cobrindo metade do, do fundo, cara. Não, esse desenho do Joe Madureira... Né, esse não desenho não é do Madureira, não. Mais O Madureira... Até que o Madureira tá desenhando bem, cara. Cara, eu, também, eu também tô a, abismado. O Madureira tá colocando anatomia. Tá per... Não tá perfeito, mas tá bem melhor do que ele era antes. Tá agradável esse dever <tos> com <tos> o tipo de barulho. Muito bom, faz doei. Peraí, deixa eu ver se você entendi. Eu e desenhando uh -huh. Isso, é, porra, o João é Madoeira do desenho bem? Aham. Isso é puta cara. Pior você vai Depois de passar jeito. anos desenhando pra, a, pra videogame, né? A Abimara ficaria Seu amigo do Léo, né? Aquele cara que ele gosta muito de desenhasse bem. Aí sim seria um 4, o. o, o, o da... Qual daqueles Toma. caras? Quando aqueles caras são ídolos, aquele que você adora fazer postos sobre, você já fez a... vários melhores momentos dele. Grande mestre. Velho, se, se, ele, se ele vier pro Brasil, eu vou dar um jeito de pegar um autógrafo Ele assim. vai vir no Brasil, ele vai vir na Comic Con. Vai, né? Cara, vou pegar um autógrafo desse filho da puta. Eu vou ver se eu compro alguma edição, alguma. Uma edição qualquer, cara, de heróis renascem no, num sebo. E vou dar pra ele autografar. Não, eu, eu tenho. A, cara, talvez a única edição onde ele desenhava direito. Eu tenho talvez a única história em que ele desenhou mais ou menos direito. Foi a primeira desenha que ele fez pra descer, aquele Rapini Colomba. Qual Columbo? foi? Rapini e Colomba? Juntos novamente uhum. pela primeira vez. Caralho, que merda de título. Cara. Não, isso me lembra uma história que lá na Tento tem um amigo meu que ele se desfez toda a de quadrinhos. E ele deu pra mim, né? A maioria era merda, né? Daí eu vim de cedo. Só que daí uhum. ele me deu a primeira edição do Young Blow. Aí eu vi aquilo e falei, pô, vem do Fico pra mim, né? Esse negócio. Fui lá no passei tudo, né, consegui uma grana legal Quando eu passava em Handblood, eu, eu falei, ah, não, esse daí eu não aceito <risos> Aí eu falei, ah, não, pera, é a primeira edição e tal, americana Aí, cara, tá louco, Roblox, filhos Não, cara, desculpa, eu sei que isso daí Não <risos> vou ficar de vento essa vez Cara, em qualquer Sebo especializado em quadrinhos, pode... Cara, pode, você vai no Sebo, no Léo Qualquer sebo que vai no se for sebo, você se encontra aquelas tipos de cyberposta, de wheel the cap. Qualquer sebo que for especializado em quadrinho, você vai achar um lugar, ou um canto, ou uma caixa, ou algum lugar. Cara, aqui vai ter pilhas de coisas. da Cara, da, aqui da... no Rio de Janeiro, tinha uma Gibimania, que era uma gibiteria que ficava lá na Tijuca. Eles vendiam de tudo, tanto que quando eu comecei a comprar o Wizard, eu comecei a comprar material da Image, eu comprava lá. Depois de um tempo, tu chegava lá e tinha uma caixa no chão, escrito E-mail, pode levar o que quiser. <risos> <risos> e como que o mundo muda, né cara? Hoje já não é bem assim. Se você pegar um da aí, hoje... pô cara, que mudança. Impressionante. Hoje é novamente agora. Hoje a gente fala das defeitos da Marvel. <risos> por aí. <risos> Muito bom. Bom, galera, acho que nada mais a falar desses, desses Vingadores, né? Eu, sou, eu acho que vai ser uma bela merda e eu tô estranhando, tô estranhando esse esse desenho pra caramba ainda, enfim. Agora que eu me dei conta que a Medusa, ela tá se segurando no ar com o cabelo. Cara, até ah, com o ah, Caralho, a cabeça dela, né, velho? Olha, cara. É o poder dela, é o cabelo Sim, sim, exato, mas deve ter um caramba Enfim, é <risos> o poder pergunta, dela Fortar força equilibrar, voar, pensar se abanar eu acho ah, uma coisa, Se disse que ia ser tudo ]ada. ruim, eu estou sem polêmica, rapidinho. Cara, eu acredito que por incrível que pareça, mas a Thor, eu acho que merece uma chance que... Porque o Jason Aaron tá fazendo um trabalho muito bom naquela forma de God of Thunder E seria, pelo que dá a entender, ele diz que isso é uma coisa que já vem planejando, claro que é meio ninguém, mas ele mantiver o ritmo, cara. Acho que dá caldo, hein? Bom. A gente fala mal só pelo prazer de falar mal, né, cara? Várias dessas mudanças assim são bacanas, essas mudanças de status quo. Pô, a fase que o Buck era o Capitão América é bom pra caramba, cara. Mas, menos o é, o superior também é muito bom. É, muito bom. <risos> Até a fase do Asa Noturna como Batman também é muito legal. Sim. Ó, a, impressão, a impressão minha, o, o, o magie entrou, não falou nada, caiu e não falou nada e foi embora. E Dada, a... O Dadá tem um. O Dadá controla piado combate. O Dadá deve ter tropeçado no fio do Wyrius, cara. Não deixa o Dadá. É... Eu tenho uma grande pergunta pra vocês agora Faça a grande pergunta A medusa, Será que ela depila A meduzinha ou não? Cara Essa é uma pergunta válida Sabe por quê? Quem de vocês deu Terra-X? Eu Você reparou no tamanho do so... Vocês repararam no tamanho da sobrancelha dela Em Terra-X? Aham, uh -huh, A sobrancelha faz parte do cabelo, faz Logo, parte do cabelo. É Cara, e aí? C será, que a, cara, <risos> será que a pepeca dela tem poder e se mexe também? Cara, isso só me lembra uma única coisa. Casa animada. Sim, cara! A, a Octopusuá. <risos> e digo mais, hein? Se, se essa teoria for válida, o suvaco dela deve fazer a mesma coisa. Cara, se for assim, as pernas dela também Se ela deixar todo o corpo tipo, peludo, ela vai ser o ser mais mas, poderoso do Nintendo Mas... mas... <risos> Cílios dos olhos, não imagina, ela fez o poder do um Cílios dos olhos Ela vai te dar uma porrada com o olho Só um gatinho, porque o olho ela de mata meu, meu Deus do céu, como, como vocês são errados Eu, eu odeio, eu tô com <risos> Bom, vamos prosseguir, gente Uh, essa semana a gente soube de uma notícia assaz interessante na verdade foi uma declaração lá da piranha que vai fazer a Richards e ela deu uma declaração bastante peculiar sobre o filme do quarteto, declaração essa que seria que basicamente o diretor tô... disse pra ela que ela não precisa ler as histórias em quadrinhos pra fazer a base do, pap... do personagem porque o filme não vai ser baseado nos quadrinhos mesmo Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! O que vocês acham? Não, eu só acho bom pra Marvel, porque se não tiver nada a ver com os quadrinhos, ela pode meter um processo em reavio de cara. Não, mas eles vão estar usando o nome, então já é o suficiente. Eles precisam usar alguns conceitos, os nomes, a ideia geral do grupo, entendeu? Agora... resumindo, vai ser que nem o um filme do Constantini. Tem só um nome. Cara, o pior é que a primeira coisa que eu pensei foi isso, velho. Foi o um filme do Constantine do. Do Kenny Reeves. Que lembra vagamente o Constantine, assim, mas muito vagamente. Ou o Justiceiro do Dolph Lagos. Cara, eu, eu diria até o Justiceiro de Miami, hein? Ah não, pera, pera, aí, O de Miami é legal, cara. O de Miami é legal. Cara, o do Tom Jenny é legal. O único problema é o John Travolta fazendo um vilão afetado. É, cara, ah, não, é... sim, mas o filme é legal, cara O filme segura as barras O filme, ele devia ser mais voltado Ele é baseado naquela fase Marvel Knights E devia ser um pouquinho mais Violento, por seja, mas não vamos entrar nesse assunto agora Só se tivesse sido feito pelo Tarantino Cara, senão... não, não vou falar disso agora Senão dá pra fazer um podcast Só do que deveria ser os filmes do Justiceiro O fato é, o que esperar desse filme, cara, é esquisito, porque assim, a impressão que dá é que eles não... É o que o, o Luke Luke falou, eles querem fazer um filme totalmente... É, é, é, é. Quer realmente fazer um negócio diferente, apesar que eu duvido muito. Né? Eles, vão, cara, eu, eles vão seguir alguma fórmula, obviamente, mas o que esperar? O Gozark e esse filme, tipo, ele tem tudo pra ser a pior coisa de todas, sabe? Vai ser a merda, mas se for bom, tem uma... Tem uma chance, mas tem uma chance de ser o um pudo de um filme também. Acho que. É que nem o primeiro classe, sabe? Ninguém tava levando fé. Mudou tudo e tal. E eles acertaram. Não acho cara, que é. vai ser. Eu acho que vai depender assim, mas... muito, sabe do quê? Dos Não. Guardiões da Galáxia. Galáxia, cara. Se for um sucesso, eles vão querer copiar isso em. Fazer um filme galhofa, cara, cheio de piadinhas. Não, mas já, já tá, o filme já tá aí pra pra sair, cara. Não, não acho que eles vão seguir essa linha, não. Não, acho que eles cara, vão ser de... uma acho, linha realmente mais... Acho, eu, eu acho que o já começaram? Já tá tudo certo mesmo? Porque eles têm um prazo, cara. Se eles não começarem a começar... O filme sair no que vem, né? Já dá pra ter começado. Pelo que eles dão a entender, o filme vai ser mais sério. Não vai ser, assim, galhoca, não. Só pra encerrar minha participação, né? agradecer a todos vocês. É... O filme vai ser uma bela de uma porcaria, cara. É... <risos> <como diz. risos> É legal, valeu, valeu. é legal que o. Obrigado, King. Você ah, é nosso... embora Valeu, King. chefe. É legal, chef. é le... é legal que King não fala que vai ser uma merda, né, cara? Ele fala que vai ser uma porcaria. É, enfim. Cara, será que eles vão seguir uma linha de. de exploração especial. Ah, duvido, cara. Eu ia falar de seguir aquela linha de exploradores, um desafiador do desconhecido, mas isso aí é coisa de quem lê justamente de quem lê os quadrinhos deles, né, velho? Cara, eles mas, olha, tentam fazer algo que misture Ciência, aventura E coloque um pouco De super-heróis Eu acho que vai ter tão pouco, mas tão pouco de super-heróis Esse é igual o Primeira Classe, como vocês falaram Você só percebe que é um filme de super-heróis Quando eles colocam aqueles trajes de voo Só que já tá faltando 20 minutos pro filme acabar quando isso acontece Mas, ô Léo Você não acha que o que o Super falou Pode ser bem por aí De... É, se o Guardiões der sucesso A fórmula for Eles despirocarem e irem mesmo pro espaço Com o um quarteto? Não sei, cara Eu, eu, eu, eu acho o seguinte Se o, o, o que eles têm na mão Hoje Envolver ir pro espaço Eles podem até De repente fazer alguma alteração no tom Do filme E seguir essa linha Agora... Se o filme não tiver absolutamente nada com o espaço, os caras não vão virar o negócio de porta-cabeça pra, pra, pra seguir isso, né? Também eu acho não, que é uma direcional. Ô, Eunuco, na teoria eles têm duas linhas que ele pode seguir pra origem do um quarteto. Ou explorar a zona negativa pra eles ganharem os poderes, que nem na versão ultimate, ou ser o acidente dos raios cósmicos. Então, teoricamente, eles estão indo pro espaço já é. Ficam só perdidos no espaço um bom tempo. Não, eles, eu acho que eles vão fazer o seguinte: eles vão usar aquela premissa básica da Excel da nave espacial teste ganharam os poderes. Eu só espero que eles façam algo que justifique o ganho dos poderes e o aparecimento de um vilão sem usar aquele recurso ridículo de colocar o Doutor Destino junto com eles. Não, então, aí seria um Já tem vilões definidos, né? Já? já tem vilão definido? Eu acho que vai ser o destino mesmo. Tinha que ser o Topeira. Melhor vilão de todos. E o primeiro vilão deles. Cara, pra mim, o primeiro vilão do Partido Fantástico... Primeiro assim, pra você colocar num bloco de dois... Tá? É o Namor. Cara... Quem tem os direitos do Namoro, velho? Deve ser um embrólio eles, engraçado. É certo. Eles. Porque o namor faz Não parte. Ser... Ó, Tudo que faz parte do, do universo do Partido Fantástico e a Fox tem direitos. Namor. Eu, eu topeira... Acho. O Galactus e o Surfista Prateado. Não. E os, e os Scrolls. Enuco, eu, eu acho que o Namor cai num limbo parecido com o da feiticeira Escarlate e do Mercúrio. É, eu também acho que é por isso que eu não vou Mas, ele, nesse, ele caso, nesse, ele, ser, mas se, nesse caso, então, eles estão bem, porque se ele cai nesse limbo, vai cair no limbo dos X-Men. E eles são dominos dos X-Men. Não, mas o, o o Namor Ele sempre teve ligado ao Capitão América Ele sempre teve ligado ao Capitão América Mas ele era um, um personagem solo Ele é ligado aos X-Men Ele Sim, mas ele, como já, mas, ele já, mas ele já foi vingador. Esse negócio dele ser mutante é mais recente. Não, Não ele já foi um personagem... Cara, quando o Namor surgiu, ele era um personagem solo. Ele Depois um que jovem. ele ficou um tempão sumido, que nem o Capitão América, aí o, o Stan Lee e o Jack Keaton resgataram ele do limbo e fizeram dele um vilão. Mas originalmente ele era um tipo um herói, cara. Ele Sim, tinha não, uma original, revista sola. Não, não cara. O direito, resumindo a conversa, os direitos dele não estão atrelados a Marvel. A Fox pode usar o Namor do jeito que ela quiser. O, o Namor original. Que... Mas, mas a Marvel Peraí, peraí, Zuki, peraí, peraí. Pera pera o Namor uma... Enquanto o Namor... ele foi criado. Peraí. O Namor, quando ele foi criado, ele era vilão do Tosh original. Aí durante a guerra, ele passou a ser herói. Aí ele foi congelado e reapareceu como vilão do quarteto. Aí depois, ele começou a vagar entre universos, então ele foi vingador. Por um tempão ele teve ligado aos... Ele mas... nunca foi vingador, ele foi defensor. Ele foi vingador. Ele foi vingador, na época da base submarina. Tanto que teve aquele negócio dele chegar no quarto do... Do, do Hércules, assim, e falar, hum, legal, gostei desse quarto, Eu vou, vou ficar aqui. Na época Né? Uma... A... Cara, isso não só deu duas edições só. Não, não, mas é mas... vingador, cara, ele lutava... Tá... Teve aquela fase do... Qual o nome daquele daquele deus lá que teve... Fez a Guerra Secreta? Beyond. Be the... Be the... Be the... É, ele também foi vingador nessa época. É, ele é não. vingador sim, cara. Mas, Léo, Léo, Léo, ah. se ser vingador passa o direito do cara pra Marvel, a Marvel tem dentro de todo mundo, porque todo mundo foi vingador. Eu, eu acredito, pelo, pela historiografia do personagem, eu, eu acho que ele cai no Limbo. Porque ele, ele tá assim, muito ligado ao quarteto. Certo? Não, eu também acho que ele vai pro Limbo. Mas ele tá, pra mim, ele é. Ele tá, tá ali, cara. Com quarteto e Vingadores. Na, a, a, a, a, a, a, tô lendo aqui. Continua com o Universal. Não. Ah, Nenhum, nem outro? Nenhum nem outro. O, o direito do Namorta com universal. Por que o direito do Namor tá com o universal, cara? <risos> Cara, quem é o universal tem? Quem é universal? Ele vai fazer ponta no house. <risos> assim, Pô, então, não a não a Universal falando. tem quem? Com um direitos? Ah, não, justi ah, não justi justi aí. o Justiceiro que avingou já, já, já. Deixa eu ver aqui. Não é melhor. Não é melhor eles usarem os vilões de transmita negativa no filme? Aí pode até ligar a origem. Tipo. Eles o estão um espaço em que ele vai pra zona negativa, ganha os poderes Só com os alienígenas, sei lá, tipo o Quarteto Fantástico de Mente O okay, que? Metronautas? Ah, tem aquele aquele aniquilador, o não aniquilador, é? O aniquilador, cara, o aniquilador é Isso. aí, É que nem fazer o Warren Ellis fez no Quarteto Ultimate que Eles Eles chegam naquele universo que tá morrendo, né? Isso, aí no final, tipo, dá uma puta uma batalha em Las Vegas Eles ficam conhecidos como heróis. Acabou. Já tem um roteiro pro filme. Boa. Mas eu acho que não, cara. Porque eu não sei. É difícil de... De... de, de, de Ó, rapidinho. De, de, olha só. É difícil de tentar imaginar por conta dessa história deles estarem dizendo que não vai ser um filme de herói. Pessoal, olha só a confusão. Prestem atenção. A Marvel tem todos os personagens da Marvel. Tipo, todo mundo que já viu. Pantera Negra, Botanqueira Fantasma, Blade, blá blá blá. blá. Vingadores... E vai, a Fox tem o Paciente Fantástico, os X-Men, Wolverine, Cables, o um Ficha Prateado e Deadpool. A Sony tem o Homem-Aranha e Venom, a Universal tem o Namor e a Lionsgate tem o Homem-Coisa. <risos> <risos> cara, mentira que a Lionsgate tá com o Homem-Coisa ainda? Tem ainda. Caralho. O contrato foi vitalício do Homem-Coisa, foi isso mesmo? Eu não sei se foi vitalício ou se eles tiveram compra de direitos totais, mano. Cara, e eu, eu não sei porque alguém compraria os direitos do Homem Coisa é, pra comer de colocar. Parabéns, co <risos> <risos> ah, não, parabéns coisa pra foda. quem investiu. Ah, não. não, não, não, não. Parabéns pra quem investiu no homem coisa. Eu vou dar os parabéns pro cara que puta que pariu. Campeão, não, coisa foda. Ó, tô passando o um link pra vocês. Já até pode ir pro post, que é um link bonitinho até. É um infográfico. Cara, que... que desgraça. E os únicos que estão realmente no Limbo... Da Marvel e da Fox, são a Feticeira Escarlate e o Mercúrio. É. Por causa da fusão dele com o, Zé, da, da, o tempo dele nos Ultimitadores Cara, que merda, hein? Bom, o Stan Lee ele pertence a ninguém pertence a todos Ele é o Alpha e o Omega, né? Cara, o que, boi? Isso é o Cara, que merda. Bom, vamos prosseguir, galera. Uh, já, já tem mais quase uma hora de, de podcast aí. Tem uma última coisa que eu queria discutir com vocês, pra gente poder cagar uma regra. Que é o seguinte: O Geoff Jones falou o seguinte: esqueçam continuidade e crossover entre as séries de TV e os filmes. Não vai ter. Esqueça. Cada um vai acontecer em seu próprio universo. Isso que agora bom. é o um filme do Flash. E aí, vamos ter dois Flashes? Eu acho que a gente não vai ter filme da Liga da Justiça. Isso não, é... não existe, então... Vamos dizer que tenha. <risos> tipo, eu acho que quem vai aparecer no filme da Liga vai ser o Wally West. Se forem colocar um Flash nesse filme da Liga, vai ser o Wally West. E vão deixar o Barry Allen na série de TV mesmo. É uma possibilidade. Ou simplesmente vão cagar pra isso. Apesar que... Uma coisa que o... O Geoff Jones falou nessa mesma entrevista... É uma entrevista, meu caro ouvinte, que ele deu... Uh, falando a respeito do Flash... Justamente da série do Flash. E ele também falou o seguinte... Você vai ver vários personagens do universo DC em Flash e Arrow Você não vai ver Super-Homem e Batman não, pelo, pelo menos agora no fim, no fim da frase eu lhe uso um Right Now né? Você não vai ver eles a, nesse instante Então talvez futuramente Mas nesse momento você não vai ver Batman nem Superman Pode ver o Atom ou o... O Nuclear, o Tempestade Mas você não vai ver o Superman Cara, eu acho que isso é uma jogada de pesquisa Porque eles vão esperar ver qual vai ser a repercussão Dos personagens no cinema Se chegar a conclusão De que porra, colocar os dois juntos Num filme não deu certo Vão jogar na série de TV Até porque O viadinho do Dick tá confirmado De fazer uma aparição nessa terceira temporada Do Arrow E como Asa Noturna, né? Exatamente Sim, sim, como Asa Noturna já Cara, também nem a garantia de que o Flash vai estar no filme da Liga, né? É bem é. capaz de nem, ele nem, apa é capaz de nem aparecer no filme, se fosse possível. Não, o problema é que você já ter confirmado nesse filme. Aquaman, Ciborgue, Batman, Mulher Maravilha e Super -Horônica. Se você colocar um Lanterna V e um Flash, fechou a Liga da Justiça, cara. Então eu acho que eles vão explorar esses dois personagens sim. Cara, sabe, sabe uma coisa que me deixa meio bolado? É o seguinte, ele falou nessa entrevista que... Isso vai acontecer porque são separ universos separados. É, então o pessoal do cinema pode contar a história que é melhor pro filme. Né? Mas... Enquanto, enquanto, eles, enquanto eles exploram na série cantos diferentes do universo desejo. Cara, e, e aí ele fala: nós não vamos integrar os universos televisivos e de cinema. Cara, eu não entendo por que esse povo acha que porque as coisas acontecem no mesmo universo, eles têm que estar se encontrando o tempo todo. É porque as pessoas estão acostumadas a ver esses personagens agindo em conjunto. Então sempre vai ter aquele negócio de, porra, se tem um filme do Batman, por que não aparece o um Super-Homem? Se Sim. tem um filme do Super-Homem e da Mulher-Maravilha, por que não vai aparecer um Batman? E Sei lá, que cara! Pra... Cara, mas faz pra onde, Eu não Porque ele tá cagando, cara! Porque ele tá comendo a Louis Lane. O, ele tá atacando a vida dele Não quer colocar a culpa de alguém Por causa dessa percepção coletiva De que todo mundo tem que andar juntinho Super amigos, a culpa é dessa merda Cara, é a mesma coisa Da, do, do, da galera que falava no, no último filme do Capitão América Ai, por que, que ele não chamou o Homem de Ferro Sei lá, velho O Homem de Ferro tava construindo a Torre Stark O Homem de Ferro tava cutucando rindo per -per mas é o um problema, Léo, é que a única diferença é que, nesse caso todo mundo já viu eles juntos, então a pergunta faz sentido, no caso do ADC isso nunca aconteceu tá, não, eu, eu, eu quero dizer o seguinte o pessoal acha qual que é o impedimento? Pela entrevista ele fala que o impedimento é, nós não queremos misturar os universos, porque a gente não quer eles uh, uh, um influenciando o outro, sacou? Ele, o, que dê, o que dá a entender é isso Se eu misturar os universos, ele. O, se eu misturar a série com o filme, o filme não vai ser o melhor filme possível. Entendeu? Tá tudo dizendo, eles estão com medinho de uma coisa dar errado e influenciar a outra. Cara, isso é desnecessário. O fato dele estar no mesmo universo não quer dizer que eles necessariamente tem que ficar fazendo... Mas o público faz essa busca... ligação, Léo não fica público... <risos> sem público não que eu quero... eu <risos> Pô, eles... faz todo sentido isso, Léo né? o público que vai ver Agora a terra e não, cara, não. eu tô dizendo galera, o que vocês não estão entendendo eu tô dizendo o seguinte, você não tem que ficar fazendo referência a todo momento você não tem Léo, que Léo. fazer todo acontecimento pera aí, eu tô falando, porra você não tem que fazer todo acontecimento refletir. Cara, uma coisa acontece lá na cidade, o que acontece na cidade, foda-se. O que acontece no filme, foda-se. Eles não tem que necessariamente é, é, é repercutir um no outro. Você pode ter uma citação, alguma coisa. Mas não, é tá? isso que eles querem. Eles querem uma citação, eles querem um easter egg, querem um link. E Sim. o que o Geoff Jones disse é que não vai acontecer nem isso, pô. Sim, mas o Geoff Jones, ele fica com essa história de que ele não quer unir porque eles vão se atrapalhar mutuamente. Eles são uns merdas. Léo. Se você for manter a citação Falar, pô Eu fiquei sabendo que aconteceu tal coisa no céu. Cara, você coloca um diálogo um Por episódio, a cada dois episódios Você tem um universo, você tem um universo Compartilhado, sacou? Mas eles Já não fizeram foi... isso nem numa série de TV Imagina um filme Ô, Sim, Léo, porque são os bostas Não tem de mal ver o Léo? Sim As... Ele já era pra ter sido cancelado é Pela sétima, oitava temporada E só conseguiram chegar até a décima Porque tinha aqueles episódios De é, participação de outros personagens aqueles, aqueles episódios com a Sociedade da Justiça Com os outros personagens Com Aquaman, Subir, com Arqueiro Verde não. É que deram um série. Não, Super, isso é outra coisa Eu sei, cara, mas você tá dizendo que não quer referência É a mesma coisa, aliás, é, você não que não tá ignorando ser. a realidade Caralho, o pessoal ia, voltava, todos. toda vez que eh, falava, oh, vai ter referência à Sociedade da Justiça, vai ter referência à participação da Legião dos super heróis Os nerds que tinham abandonado a série voltavam pra assistir, não, cara. Cara, eu não tô dizendo que eu não quero referência, muito pelo uhum. contrário. O que eu tô dizendo é que você não precisa ter. Os caras têm medo parece que tem medo de fazer integração é, porque eles acham que tudo que acontecer no filme tem que repercutir na série, tudo que aconteceu na série tem que repercutir no filme e isso não é necessário é isso que eu estou dizendo Léo, deixa Cê... então De... agora que você já falou e já explicou deixa eu refutar o seu argumento eu sei que não é necessário eu sei que você só precisa colocar algumas referências leves e nada que exija uma participação especial ou um crossover, porém No momento em que você diz que todas aquelas coisas acontecem em um universo, então você tem que ter a referência de que é um universo. Você tem que ver que naquele filme do Super-Homem aparece um símbolo da Wayne Enterprises. Que naquele filme do Batman vai ter uma cena da Batcaverna da destruição de Metrópolis. Por quê? Porque isso faz a ligação e é isso que as pessoas querem ver hoje em dia. Então, se você e, se, né, não eu fizer... Eu... Deixa eu terminar rapidinho. Se você não fizer a ligação, não tem motivo pra você fazer uma porra de um filme da Liga da Justiça. Então, se você tá falando que você não vai bolir os universos do cinema e da TV porque você não quer que um contamine o outro, então eu já espero que não vai ter um filme da Liga da Justiça mas isso todo mundo sabe que não vai ter um da Liga da Justiça mas não é o que eles dizem o lance é ah. o seguinte a ideia seria manter no, heróis menores assim, tirando flash né? Uh, nas na, na séries e você ter os medalhões No, no no cinema eu, eu insisto naquilo que eu falei cara. Você pode sim ter integração Eles fazem parte do mesmo universo Mas você não precisa é, fazer com que eles inter, Interajam o tempo todo De forma até esse medo De que eles vão se atrapalhar E eu estou escutando de você Porque eu acho que no momento Tem uma interação, os personagens vão ter que se encontrar Então, Léo, para você O problema é que tem uma série do Flash né, cara? Se não tivesse uma série do Flash, tudo bem O meu problema... É, nesse caso, seguindo esse raciocínio, sim. Porque se o Flash fizer parte da Liga da Justiça, você necessariamente... Aí sim, você obrigatoriamente teria que ter uma, um, um, uma interligação forte. Mas fora isso, cara, sabe o que eu enxergo? Você tem uma série do Arrow e você tem um filme da Liga da Justiça. Cara, e isso pra mim é a mesma obrigação... De, de, sei lá, de alguma coisa que acontece Na, na revista dos desafiadores Do desconhecido Refletir na série do, do Frankenstein. Entendeu? Foda-se o que acontece em um e outro Você pode Acho falar Você se lembra, Arrow, existe, existe. Arrow é, Não, não tinha ligação nenhuma tá. Mas Arrow, por exemplo A primeira temporada era muito calcada na realidade Depois eles viram que a série engrenou Eles... Agora eu tô metendo tudo que é super-herói. Quem garante que se essa série do Flash engrenar, esse mesmo Flash vai aparecer no filme? O Jeff Pedro tá dizendo agora, mas pode mudar de ideia depois, cara. É, O maior problema que eu vejo aí, na verdade, seria o Flash mesmo. Porque o, o, a trindade não vai aparecer, cara. A trindade não vai aparecer na série. Não, não vai. Esquece. Entendeu? Não, não vai acontecer. super Lanterna Verde, menos ainda por simples canseiros e efeitos especiais. Pode aparecer um Hal Jordan, mas não vai aparecer Lanterna Verde. Entendeu? É, é foda. Super. Só fazendo um complemento do seu comentário. O ponto de virada na série do Arrow foi o capítulo que apareceu o Flash. No capítulo que apareceu o Flash, que teve a explosão lá do... da máquina de acelerador de partículas, que foi até a razão que eles usaram para justificar o aparecimento de várias pessoas com superpoderes, foi a hora que os produtores viram que o Ibope explodiu. Tipo, as pessoas começaram a gostar da série, começaram a falar que queriam ver mais super-heróis e outras coisas. Por quê? Porque a série realmente estava se calcando naquele visual das séries de filme do Nolan. Aí, quando eles viram que colocar indivíduo com superpoder realmente dava mais visibilidade, eles botaram essa nova tendência. Por isso que a série do Flash é um spin-off desse seriado do Elo. E a tendência que todo mundo estava tendo era... Pô, legal, temos um Arqueiro Verde, temos um Flash... Então, logo, logo vamos ter uma Liga da Justiça. Por isso que eu vejo essa notícia do Geoff Jones... Meio que um tiro no pé da própria DC. E discordando do Léo, eu acho que no momento em que você tem o um Universo... Você tem que ter ligação sim. Você tem que ter uma interconectividade de todos os elementos daquele universo. Não dá pra você colocar Liga da Justiça, Combate, o Super-Homem e Mulher Maravilha e deixar o pessoal no canto cagando a sua vida sem colocar uma referência ou até mesmo uma possibilidade de fusão. Eu discordo. Isso acontece nos quadrinhos o tempo todo e ninguém se importa. O quadrinho Mas... não é filme, Léo. Mas exatamente Mas o podcast já, já tá longo, então vamos encerrar. Entre mortos e feridos só sobrevivemos nós, né? Porque Dadá morreu, King morreu, Nicola morreu. Não, o King não morreu. O King só entrou é, em botos de segurança. É verdade. O Nicola teve uma Worddog. <risos> Exato, é. Como o diabo, o Nicola Dog e se não sobreviveu até o fim do podcast. Dadá tropeçou no fio do ar eles, e não voltou mais. E, e o King tá fazendo o pick-up de si mesmo Então vamos para as configurações finais uh, Há algo mais que vocês queiram, queiram acrescentar dessas últimas notícias Ou alguma outra notícia que vocês querem comentar Sim, vocês está Cara, você tava vendo aqui Espera aí, eu tava vendo aqui rapidinho Se eu não me engano é, Acho que foi os, é, os... Desse... Não, como posso dizer Os herdeiros do Jack Kirby, né, eles entraram na Suprema Corte dos Estados Unidos pedindo que, é, dos direitos autorais dos personagens. Tô certo? Uhum. Alguém confirma aí? Não. É, o cachorro confirma, vai. Enfim, aí só que a Marvel agora tá ajudando a DC meio que ela é, entrou com um pedido pra Suprema Courte negar isso. Claro, tem que estar perdendo. Ah, mas e se vencerem, cara? Se vencerem. E se hein? vencerem? Cara, se vencerem, isso vai mudar tudo, cara. Simplesmente isso. Vai mudar tudo. Todo mundo que algum dia já é, teve algum material publicado pra Marvel ou pra DC vai, requer, é, vai pedir direitos. Todo mundo vai entrar na justiça, cara. Isso vai mudar tudo. Só apenas isso. N novos contratos vão ter que ser refeitos. Os autores que estão trabalhando agora só vão trabalhar com direitos autorais. É, a forma que o mercado funciona vai mudar completamente. Vai todo mundo virar uma grande mage e quem não quiser ler isso vai ter que ler mangá. Exato. E os, e os universos editoriais eles vão se manter coesos. Enquanto você puder pagar pelos direitos daquele personagem se amanhã você tem lá o, os mantenedores dos do, do direitos do Superman e eles enfiam a cabeça que não quer mais que ficar com a DC, foda-se eles saem da DC e põem ele na Marvel Eu sinceramente espero que isso não ocorra por um único detalhe, se esses personagens que são tão famosos, tão assim marcas tão caras, começarem a cair na mão de terceiros que talvez não tenham autonomia pra regê-los Tipo, se a família do Super-Homem falar, foda-se, não quero mais o Super-Homem na DC, vou tentar vender meu Super-Homem pra Marvel. Se o pessoal da Marvel simplesmente não quiser pagar também, o personagem não vai ser mais publicado. Vai ficar num limpo editorial, porque ninguém vai querer colocar a mão nele. Não, isso, não é, isso, não acontece, isso aconteceria com os personagens né? estilo... Tornado vermelho, assim, mano. Não, mas imagina, olha, imagina a família do Superman falando: ah, eu só vou deixar vocês trabalharem com um personagem se vocês pagarem mais. E todo mundo falando, não vamos pagar porra nenhuma em filho no cu. <risos> Ia ser legal pra caramba. <risos> Eles vão e criam o personagem igual esse cara. Só que não é o Superman, então o nome de Clark Cold pra ele. Ele. ele Carlos trabalha. Pra, ele trabalha na Gazeta Semanal. E veio do planeta Procton. Pronto. E aí? O que, que a família deles vai fazer? O Fabio Leifert já fez isso. E vai se chamar o Super Cara. Pronto. Cara, Sou o Leifert e tentou fazer isso. Que ele pegou uma, um, todo o material que ele disse que, no, que ia trabalhar no Capitão América, né? Os heróis renascem. E usou uma outra versão. de. Uma versão, né? Tinha lá Agent o... America. Então, todo o material que ele disse que ia usar no Capitão América, ele publicou só mudando os nomes. O que a Marvel fez? Acionou os advogados. O, aí o que aconteceu? O Liefeld podia é, publicar o personagem, só que com algumas ressalvas. Por exemplo, o Capitão América, o dele, não podia lançar o escudo. Meu Deus, é, é um filho da puta, né, cara? Então, cara... Se mudar, o Fica que, a puta, que a... adora, né? Esse não vai mudar. É tipo o Mickey do, da Disney, né? O personagem já devia ter caído no domínio público há pelo menos uns 20 anos. Só que a Disney muda a lei todas as vezes que vai cair em domínio. É, cham de lei Mickey, se eu não me engano, o pessoal lá fora, é justamente por causa disso, né? Bom, prosseguindo, alguém mais quer acrescentar algo, o Nuku? Ah, eu acho que.. Sei lá, eu acho que os caminhos que as coisas estão tomando estão muito estranhos. Porque hoje em dia, os quadrinhos agora viraram material de base pro cinema. E o cinema tá tão forte a ponto de alterar a maneira como os quadrinhos se interagem. Como esse lance, por exemplo, de, de, da Marvel estar abandonando, vamos dizer assim, alguns personagens para não dar publicidade pra Fox. Tipo, eu acho que se as coisas continuarem assim, em 10 anos a gente não vai ter mais editora de quadrinhos todas as histórias em quadrinhos vão ser na verdade adaptações de cinema. Muito bom, super? Cara, eu sinceramente não sei direito, porque eu, eu tô parando de ler mensal, eu só tô lendo agora minisséries e histórias fechadas. Então, cara, eu acho que isso, é, eh, isso até seria bom porque ia acabar com essa fábrica de quadrinhos, né? Se só ter histórias fechadas. Se se o cinema matar os quadrinhos, tudo bem, cara, eu não tenho, não me preocupo com isso não. Se isso trouxer histórias melhores e mais focadas, que mate mesmo. É justo, muito bom, muito bem. Então é isso, eu não tenho nada a dizer, eu não estou nem aí, eu não leio quadrinho, eu acho tudo uma porcaria, quadrinho para mim é coisa de criança. Poxa. Então, <risos> eu, <risos> eu diria para você, meu caro ouvinte, para você entrar no nosso Facebook, facebook.com.br mande e-mails pra gente no... Qual que é o nosso e-mail? Alguém lembra o nosso e-mail? Ou o baile dos enxufes.gmail.com, vai... no certo? É isso mesmo? Uhum. Muito bom. O que, que as pessoas podem mandar no nosso e-mail? Posts, Posts, posts. mensagens, posts, perguntas, resenhas, post. posts. Posts, posts, muito muitos posts. Foto de mulher pelada. É, é, a gente aceita também, tá? Manda fotos das suas irmãs e similares. Nós não morremos, tá, gente? A gente tá meio devagar, porque essa cambada de vagabundo tem preguiça de postar. Aí apenas alguns de nós postam Mas a gente tem vida Então fica difícil postar Mas estamos aí firmes uhum. e fortes Correndo atrás para diverti-los Com os nossos posts Elaborados e com muita erudição vocabular. E com muita mulher pelada ah, Look, look, larga a mão de ser punheteiro Nosso site é o site de família Não tem mulheres nuas, só tem mulheres com pouca roupa Nos posts de sexta-feira Alguns de nós estão passando por Fases difíceis, alguns de nós conseguiram ferimentos internos durante um, um evento de transporte público. Não vou falar quem é o preto que quebrou as costelas andando de ônibus. É, por isso que eu tô dopado esse podcast inteiro. Caralho, o cara quebrou a costela andando de ônibus. Não, não eu, eu não quebrei a costela andando de ônibus. Eu quebrei a costela porque dois filhos da puta fizeram literalmente um sanduíche comigo e a barra de ferro do ônibus. Que delícia, cara! Sai! Sai! Vai, vai, vai, vai. Cara, isso soou muito errado hein? Cara, cara eu, eu não quero é melhor você não ter explicado Ficou muito erótico isso É, o pior de tudo que eu era o Enuco no meio de tudo Então senhoras e senhores, sem mais delongas Chega, acabou o podcast